بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونسلل به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد 5 <تكلم> godina kompania Nokia jevela o przytłkającej niewiadomość procela się na 125 مليار دولار za to, mnogo telefona tad, zato što su otprilike za tadašnju vrstu tih telefona, oni bili glavni. Kompanija Blackberry je isto tako prije šest godina imala vrijednost od nekih 140 milijardi dolara jer su oni tad provodili pametne telefone. Tadašnji uh, CEO ili izvršni direktori tih kompanija govorili su da je ta stvar završena jer je nikad niko neće namrešti. Danas Nokia vrijedi 6 milijardi dolara. BlackBerry vrijedi 4 milijardi dolara. A znači što period od 5 godina vrijednost im je opala drastično. Na pri pet godina Nokia vrijedila koliko 125 milijardi prilike. Danas je prodata Microsoftu za nekih 7,2 milijardi dolara. A ovi drugi vrijedi 4 milijarde prilike. Kako I zašto je to do, do tog došlo? Iz naše perspektive kad gledam, to je zbog ovog razloga. Ako ne napreduješ i ako se ne upkreduješ i ako nestićeš nova znanja, umrosi. To zapamtim. Znači ako vjernik, insan, svakodnevno nestiće nova znanja, ne proširuje svoje vidike, smatra se mrtvim insan. Jer insan je takav, pogotovo vjernik, Da ne može stavati umjesto i govoriti maša ovo ja sam svek određen nivou znanja, sad ću se zaustaviti. Ne. Automatski kad staneš, vrijednost ti opada. Tako je i vrijednost opala. Oni kad su stali da razmišljaju o budućnosti, vrijednost im drastično opala, došli druge ljudi i šta? Reći, nadmašili i napravili ove druge telefone, koji sad drže primak na donealku. Ista stvar je sa vjernicima. Vjernici koji se ne upgrade Ne uči i ne stičeš nova znanja, oni su mrtvaci. To su mrtvi ljudi koji hode do njalkom samo, ništa više. Dakle znači, ne možeš staja tu jednom mjestu. Ako staneš i ne učiš ništa novo, ti propadaš. Samo isključivo kad stičeš nova znanja i ideš ka gore. Ale stanje vjernika je takvo da ne može se desiti da stoji. In Il padaš ili ideš gore. To sam je uopće. Nema opcije, opcije standby. Stoiš Maštan hamla, naučio sam nešto, pa ću sad pauzirati jedno dvije, tri godine, neću ništa učiti. Ne, za te dvije, tri godine ti ćeš toliko upaziti, ćeš sve zaboraviti ono što ti kad naučio. Ali vjernik čovjek mora da zna ovu stvari. Zašto? Zbog onog više što sam ti kazao. Ako želiš da obožavaš Allah, tebara, prijatelj, moraš imati znanje kako da ga obožavaš. Ako želiš da usavršiš to obožavanje, moraš imati znanje kako da ga ispravno obožavaš. Tako da čovjek koji Ne uči vjeru vjeru. Konstantno propada. I on je jedna obična lešina koja samo čeka da ga se ukopa. I ovo stane naše današnje na dunjalu kod muslimana. Žalosno je ne zbog drugih. Mi volimo uvijek optuživati druge. Uvijek volimo optuživati drugi. Iako Adam selam, naš otac, u dženetu nije optužio drugog. Kad ga je šetan zavrlo, Adam a.s. nije Allah ukazalo gospodaru, on je kriv. Znači nije mu ukazalo gospodaru, pa šetan nas nisu mi ih tijeli, on je kriv. Mi mu s tim danas radi. Svi su nam kriv. Te masoni upravljaju dunjalkom, te ovi vladaju nama, te ne možemo mi, niko nam ne da ništa i tako. U suštini do nas je. Niko nam ne brani da učimo allah niko nam ne brani da svaki dan izučamo Allah-u, Niko nam ne brani da sjedimo u knjigu na drevnoj bazi. Međutim ti vidiš da nama predstavlja poteškoću odvojiti i par sati mjesecu ili da kažem jedan sat heftično, ne kažem ovako za ekipe ole dođađe koji se organizuju ugodno ugodni jedan dva. Predstavlja nam to poteškoću. A onda smo spremni da optužujemo druge, vrlo često. I da govorimo svi su na drugi krivi. Mi ne možemo i tako da. Možemo i te kako možemo, zapamti. Samo je do nas. I nije se ništa promijeniti na globalnom nivou kod muslimana i umetu, sve dok svaka od jedinki muslimana ne bude dovoljno svjesna i dovoljno znana da može oni oko sebe ucat na njih. Jer babo koji ne zna ništa o Allahovi vjeri, ne može podući svoje dijete ničeg. Ne može suslimat na to da ćeš ti dijete poslati kod nekog da ga uči Koran i tako da. Ne. Dijetu treba i od tebe ne jedan dio i to ogromnom procenatu treba od tebe i od majke. Ali kako ćemo mi doći do tije situacije da majka ili babo odgajaju i višala sutra zdraviju generaciju? Prije svega ovako, samo odgojen i naučen može nešto da ponudim. Onaj koji nema, ne može ništa do za zadnje. Onaj koji kod sebe nema, ne može ništa da za zadnje. I onda je stanje ovako kako jeste. Ali daj da ja i ti, viša Allah, jedan mali dio. Iako se neka čini beznačajni kod insana, jel, tema recimo poput ove. Jel, slično ovo je, nebitno je. E, Oči, ma ljudi neka zlat, koja je fajda od ovoga? Zapamtite, ako se tako postaviš prema šerijatu, prema vjerovanju, prema svemu, nećeš ništa nikad naučiti. Da, sve kad uzmeš jedan mali dio i tako nema fajde od njega, stvarno. Već kad se to sklopi u jednu sliku, imate kako, imate kako fajde. Zato inshallah ćemo danas uh, nastaviti govor o osnovama uh, vezanim za šerijatsko pravo, eli za Allahov vjerov zakon koji je spustio ljudima. Isključivo iz jednog razgoja smo se upoznali sa veličinom i veličanstvenošćom tog verozakona koji je objavio Allah te barake vtale, da bismo spoznali Allaha bolje i potpunije, da bismo ga znali ispravno obožavati. A tema je nastavak govora od jučje gdje sam oprilike stavljala, to je o općim šarijatskim pravilama, o općim šarijatskim pravilima. Naime, šarijatska pravila i generalno pravna pravila postoje u svim pravnim sistemima. Svako pravo teži kao uopćavanje. Dakle, imaš niz pravila, niz stavki, koje su međusobno neka slične. E onda dođe ulema i spoji to sve u jedno pravilo. I kaže ti jedno rečencu koju ti inša Allah zapamtiš, a na osnovu te rečence možeš da prosudiš na mnoštvo događaja. S tim u vezi pravna pravila, širijetska pravila su bitna tema za svakog pojedinca. I kad čovjek nauči, a i nema ih puno, tih pravnih pravila, barem ne onih osnovnih, ima ih na stotine izvedenih, ali ova osnovna pravila o kome mi danas govoriti i, inšalo, drugom dijelu izlagam, govoriti samo jednom, prvom, inšalo da je lahko, da je lahko ideje, ako Bog da, svatljivo. Dakle, otprilike, kao eh, aj del kulije, to su ova pravna, opća širijetska pravila. Znači, opća širijetska pravila. Zavu se el kawajd Zašto arapske izraze? Arapske izraze e, neophodno je koristiti u terminologiji kad se obraća čovjek kad drži vjetskava predavanja i generalno kad muslimani e, komuniciraju međusobno. Zbog čega? Zbog sve većeg noja tendencija onih koji nastoje da e, dešerijatiziraju terminologiju i da ubace strane izraze koji su bili ustavljeni e, kod muslimana, vijekovima i da je te izraje zamijeni latinskim izrazima ili engleskim izrazima. Jedna napomena jeste da ove prezentacije, inšala, na jedan papir stavite vaše e-mail adrese, znači nek neko otkine jedan papir i napišete vaše e-mail adrese, ja ću vam inšala ovo sve poslati. Znači ja ću vam inšala ovo sve poslati, nema nikakvih problema. Ili ću prebac na ovaj kompjuter ovdje pa možete inšala preko stika, jednim drugim inšala to iskopirat i prebacit. Znači nemojte se skirati za ovim ovaj slajdere, vrlo ti je ti dopiše dopiši znači, sebi neke stvari koje ti ja kažem, a koje ne vidiš ovde gore. Jer ove stvari će, inša Allah, ja ti dati da bi se uh, mogli podsjetiti nekad. Jer kad ti sastušaš ovu temu jednom i kad je vidiš ovde, inša Allah, vrlo lako ćeš se ti toga prisjetiti i ostaće nešto, ostaće nešto kod tebe. Da se vratim na arapske izraze. Naime, uh, ta tendencija koja je prisutna kod nas jeste da neki ljudi nastoje da uh, šerijet prevedu i da, ga, da se koriste engleskim i latinskim izrazima. Pa tako kod nas, bar sam ja neke ljude koji imaju vjerske tjetule i tako, koji dođu i kažu uporedajte se u molitvene redove, dođite na sabornu molitvu i tako da. Kakve molitvene redove? Saborna molitva. Poslijevali te to je srcira ti nije što to. to? To nije naš izraz. To ni nikako naš izraz. Moltveni redove kod nas se kaže saf. Saborna molitva kod nas se kaže kako? Džuma. I to znao na nene od 80 godina, kaže Džuma. I taj izraz prisutan. Među tim dođu ti ljudi i kažu ne može više tako. Da bi ti bio pametan, u očima ljudi izgledao emancipovanim, ne znam kako, a moraš kazat profetologija. Profetologija, nauka o poslanicima, zove se profetologija, da glis kažeš profet. Ja, to je bajat. Ne otosno. Nima nikakve osnove. Ali nekad, a mi Balkanci smo skloni tim kompleksima i te kako. Mi Balkanci smo veliki kompleksaši. I uvijek mislimo da je neko koje nije odavde, da je bolji od nas. I sve što dolazi sa strane, da je bolji od našeg. I onda nam ovi kompleksaši među nama, nastoje izmijenit pravila. I nastoje nam kazati, ne može Elkavajet kolije, ne može saf, ne može džuma, ne može to. Nego daj da ubacimo latinske izraze. Izgledat ćemo očima ljudi pametno. To nam nije cilj. Cilj nam je da koristimo jezik kojim je Allah objavio šerijat. Cilj nam je da koristimo izrazima koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio. Cilj nam je da govorimo je potredan izraza jezika Korana, jezika kojim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolje i najpotpunije jezika koji kad poslanik donjao, koji kad poslanik donjao. Samim tim ne smije se kod nas javlja taj kompleks mani vrijednosti. Nikako. S ponosom i ponosno moramo govoriti da se mi služimo arapskim izrazima Jer ova došla na arapskom jeziku. I ne stidimo se toga. Muslima se ne smije toga stiditi. Šta više kažem onim hudim insanoj jara? Zašto? Izbog čega povijaš glavu pred nekem misliju da si pametniji veći očima nekom insana ako se koristiš izazivima koji ljudi koji te slušaju ne razumiju. I onda kad čitaš ti neki naših profesora, doktora, hafize, ne znam čega već, neke njihove radove, zavolite glava. Treba ti klajić, Gde špruješ? Šta je čovjek htio da kaže? Nikako ne možeš razumjeti. Ja uopće ne marim za mogući prigovor o spekulativnosti moje teze, jer je ona funkcionalna u stilističkom pristupu pojavama koje ja obrazlažem u mjeri u kojoj je taj pristup dovoljno koherentan. Šta sam rekao? Ovo ti isječak iz jednog takvog sličnog teksta. Ništa nisam rekao. Filipović Muhammed razumije što si rekao. Niko više. Vjerom nije ovako. Zamesti poslanika sa svem dođeti i kaže ovako. Jel, ja, ja ne malim za moju spekulativnosti, teziju, ona funkcionalna stička. Kada, a? Jel, ja, ne znam ni šta je rekao, ni kako je počeo, ni kako je za... Nikako. Jel, ja, ne razumijem te. E, to se i hoće. To se i hoće. Ja hoću da me ti ne razumiješ. Jer mi nije cilj da te podućim i naučim. Zato je to tako. I zato, nas je bombardi, i zato se nama gori mašala, vi ste nepismeni. Mi se kaže koji to jednostavno. Navodite Kur'anske ajte i hadise. Ja, mi kada navodimo Hegela, mi navodimo mašala Niče i ona i tako. Mi punosno kada navodimo Kur'anske ajte i hadise. Jes? A to što nas se smatra nepismenim i tako, mišallah. Doće mm -hmm. dan kad će Allah razlučiti. Između onih koji su bili na istinu i koji, koji nisu. Ali nemoj se osjećati. Nikad manji je vredni zbog toga što se koriste arabski izrazi. Dakle, jezičko značajne je riječi al qaide Ovdje je nota, ne mislimo na Al-Qaida. Ne na Al-Qaida u Nego, arabska riječ je Al-Qaida, koja znači temel, osnovaj, travilu. A ozvišen Allah u Kur'anu potrebio taj izraz. Wa idhjerafeo Ibrahima ilkawaide min albejti. Wa Ismail, wa Ibrahimu, Ibrahima ilkawaide min albejti. Temel, Ram. Ali taj izraziv kaide ima u Koranu znači teme. Evo ti ispod terminološka definicija, znači šta je fix kao pravilo generalno. To je pravilo dakle, iz kojeg se mogu izvesti propisi za pravna pitanja koja se obuhaće na tim načelom. Inšala definicija je više nebitna. Kad dođu u primjeri sve će nam inšala to bit, bit više, biti jasniji. E, nastanak iz razvoj općih fikskih pravila. Dakle, kazao sam ti da sva prava teže ka to mi da se uopće i da se svedu na neka jednostavnija pravila koja su svatljiva jedinkama općim običnom svijetu tako isto je še, še, sa šerijetskim sa šerijetskim pravom jel? tako da je nastala šerijetski nauka jel, generalno veže se za samo vrijeme objave odnosno poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pa preko preko tog, preko tog vakta i svaka šerijetska nauka je nastala u tom periodu prilike, Iako za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisi imao odvojene dersure i tafsira i zakida i sfika i tako dalje trebalo je to bilo sve otprilike spojeno u jedno al poslije je došlao nema i te stvari rashlanila Tako da mi danas imamo predmet, na fakultetima se izučava predmet koji se zove fikska pravila. Fikska pravila 1, fikska pravila 2, i se samo izučavaju taj, taj, dio, jel, taj dio fika. <hýbark> znači, zakupljane, obličavane u zasve oblast, to je došlo išala puno kasnije, u 3. i 4. hidretskom stoljeću. Historijska e e pozadna. Dijela eleš vahvanovajer, nije toliko bitna ova stvar. Ova dole ispod tačka je puno bitnija a to je Međele i Ahkami Šarije. Zašto je bitno? Zato što je vezan za nas ovdje, muslimani na Balkanu, zato sam mi je spomenuo. Upravo ovako kako je uh, uh, uh, napisana i, i, i poznata ta knjiga, prevedena na bosanski jezik, uh, i odštampana u Sarajevu ili od 1906. godine, kao otomanski građanski zakonik. Al Međele i Ahkami l'Adlije na, na arabskom, kada je napisana tako se zove Al Međele i Ahkami uh, oni su je preveli kod nas kao Međele i Ahkami Šarije. Uh, to je kodificirano širijatsko pravo. Prvi put u historiji, muslimani su uh, otomans u otomanskom dobu, jel, pod kraj, uh, odnosno sredinom 19. stojeća, muslimani su uh, okupili se hanefijski učenjaci i kodificirali širijatsko pravo. Kodifikacija prava znači da dođe uh, grupa pravnika, generalno da li to bilo rimsko pravo oba, i staje stvar na jedno mjesto na papir. Pa kažu, ko radi tako i tako, kaznamo je takva i takva. Ko radi tako i tako, bit će i ovako i ovako i tako. To su članovi sve. Jel, imaš ovo prisutno na internetu u Mdjeli Ahkam Radlije, ako te neka uđe znači možeš da vidiš, ima otprilike oko 1800 tih članova, jel, ima oko 1800 članova u kojima je otprilike ovako i saznao i kodificirano to šarijetsko pravo. Prvi put u historiji. Dakle, nikad prije šarijet nije bio kodificiran i mimo ovoga i nije imamo drugu koristiraciju šarijetskog prava, nego je š kao pravni sistem otvoren, ostao je otvoren za razliku od drugih pravnih sistema, recimo da je da je rimsko pravo kodificirano više puta, jedno od najpoznatijih kodifikacija desila se negdje početkom šestog stoljeća po Isa, prije pojave Muhameda sallallahu to je Justinijanova kodifikacija rimskog prava. Ova je nama inshallah puno bitna, Medželle i Ahkam al otomanski šeriatski zakonik, gdje, gdje su gdje je taj zakon služio kadijama na ovim našnim postorima da sude ljudima. Pa tamo imaš poglavlje o kupoprodaju i tu imaš dosta tačaka. Prva tačka, recimo, Allah je ohalalio trgovinu, zabranio kamatu. Pa onda imaš dole ispod pravila, pravila, pravila u mnogo tih članova gdje se tačno govori šta i kako. Kad je dozvoljeno da se kupuje, trguje, pod kojim ujetima, da li može na odgodu, ne može na odgodu i itd. Sve je to fino kodificiran, stane na papir, da kadija može da se vrati na to u knjigu prelista i donese, donese presudu. Dakle, te godine, vidiš, prije više od stotinu godina, više od 100 godina na bosanskom jeziku u Sarajevu izdata ta Medželana na na bosanskom jeziku i ima danas tu gdje ga može se može kupiti štampana i poslije štampana i poslije. Podjela šerijatskih pravila. Dakle opća šerijatska pravila mogu se podijeliti u dvije pod dvije skupine. Prva jeste velika šerijatska pravila, dakle to su grupe pravila koje ne spadaju ni jedno pojedinog pravilo zasebna pravila za svako za zase, pravno zasnovu za sebe i imamo drugu vrstu pravila a ta druga vrsta jesu manja fikska pravila, ona ono obično su izvedena iz ovih većih fikskih pravila. A ovih pet ovdje navedenih, to je poznatih pet fikskih šerijetskih pravila. Muslimani bi u najmanju ruku trebali da znaju na pamet ovih pet rečenica. Znači, u najmanju ruku ovih pet rečenica Muslimani bi trebali da znaju na pamet. Dakle, da dođe insan koji uvjeri 10, 15, 20 godina i ne zna ovih pet rečenica. Su, ovdje ti je sadržano gotovo svi propisi vjeri Sve možeš podvesti pod ovih pet. Nema propisa uvjeri Haman kojeg ti ne možeš podbati pod nekog od ovih pravila. I kad čovjek zna ova pravila, puno mu je lakše da živi i da obitalno njaluku. Jel, uvijek se možeš prisjetiti nekog pravila. Jedan od razloga zbog kojih jesu ova pravila jeste ovaj. Da se olakša ljudima. Da se olakša ljudima. Ovih pet pravila, prvo je El umunu vimeqa sidiham. Stvari se vrednuju prema namjerama. O ovom pravilu ima u drugom dijelu izlaganja. Ja ću govorit cijelih 45 minuta ima Znači, ovo prvo pravilo, stvari se vrednuju prema namjerama. Imamo ima šala cijelu lekciju za to. E, ostala pravila, e, teškoća zasobom povlači lakšanje. Al mešepatu teđlibu tejsir. Teškoća zasobom povlači lakšanje. Ako nadmisliš malo o ovome, vidi da generalno širijad ide kad tome da se ljudima olakša. Da u Koranu ima dosta ajeta u govoru poslanika sallallahu selem da Allah želi da vam olakša, Allah ne želi da poteškoća imate i tako dalje. Ele generalno vidiš da šerijat ide ka tome. Onda su došli ulema, upočila ovo pravilo i podvela ga pod ovako. Teškoća zasam povlači olakšanje. Što bi znači? Da ova šerijat nije krut. Da ima i neka situacija kad čovjek može da ostupi od generalnih pravila i principa. Javlja se teškoća, a kršimo pravilo odma. Teškođe džami plusak odma ne ideš u džematu. Čovjek bolesta, iznemogu, ne može da, da, da klanja, teško mu pada da ablestiće svaki namaz, a spaja namaze odmah. Odmah, zašto? imate teškoća. Ima teškoća. Čovjek putuje. Putovan je dio kazne, dio azaba, samim tim teškoća. odma dolazi olakšanje za tom teškoću. I mnogo stvari u našoj veri je tako. Da kad god ima neka teškoća, odmah ta teškoća za sobom povlači neku olakšicu. Jer kad, sad, kad se god inači neku situaciju u kojoj je nešto teško, znaj da vjerojatno to ima neko olakšanje. Naravno, ovo se ne može prepustiti ljudima, da oni onako jel, kažu pašla teškoća, meni je teškoća da ustane iz kreveta, jel, mrskom. Prepariram se za seću, pa neću neklenjati. Nije tako. Imaju određena pravila koja se mora ispoštovati, ali ovo su neki od generalni razlogi da teškoća za sobom povlači Olakšica da kad se javi recimo bolest, putovanje, nevrijeme, strah, to su generalno četiri stvari u šerijatu, znači ponavljam bolest, jedno od prvi razloga za, za, za, da se da se olakšica primijeni, zatim nevrijeme, zatim strah, koji rekoh četvrta. To su otprilike djelom stvari koje koje zasadam povlače je olakšicu. Nevrijeme, bolest i i i i nevrijeme, bolest, strah i tako dalje. Nema štetne niti nanosiše la darara wala derare Neki od ovih stvari su hadisi bukvalno. Izvedenice iz hadisa kao što je ovaj nema šteteni, nanosi na šteteni, ti se na štetu smi uzvratiti štetu. U smislu da neko dođe i povredi tvoje pravo na način da udari tvoje dijete. Uslovu kazano. Čovjeku nije dozvoljeno da udari njegovo dijete. Sa. Znači nije dozvoljeno da štetu uzvratiti štetu ni manjom ni većom od ote štete. Ovde vidiš kako često šarijata kao kao vjerozakon da nema tek tako da ispaštaju oni koji su nedužni, oni koji nisu krivi. Svakak ovaj ovaj ovo fiksko pravilo zahtjeva подробnije objašnjenje, a zato nam danas nema nema vremena. Sumnja ne potiskuje objeđenje, ovo je poznata stvar. Al-yaqinu la yazulu bi-shakk da sumnja ne potiskuje nikad ubeđenje. Šta ovo znači? Ovo mnogim ljudima nije jasno. Naime, uh ubeđenje jeste da si ti siguran da si nešto uradio, a onda sumnjaš da li je to tako bilo. Primjer Čovjek je siguran da je uzo abdest, recimo. Prije što je danas krenuo iz kuće, uzao abdest siguran. I sad došao, sjedi ovde i sad mu se javi sumnja da li je izgubio taj abdest. Šta ćemo kazati za njegovom? Izgubio abdest ali nije izgubio abdest? Zašto nije izgubio abdest? Evo ti. Sumnja ne potiskuje objeđenje. Ne može nikad u širijetu doći za ti sumnje, on makneš na ono objeđenje. Ubjeđen si da si uzo abdest. Siguran. I sumnjaš Da se ga izgubio, nisi ga izgubio. Obrni situaciju. Ubjedi si, da se znaš da si išao vece. A zatim se je OK, no, ja rab da li sam uz obično nisam. Nemaš obdes. Aći znači, sad sunjaš u obdes, a malo prije je bila obrnuta situacija. Sumnjao si da li si ga izgubio. A da vidiš da na istom primjeru možemo obrnuti. Može rad biti sumnja, može biti ubeđenje, u zavisnosti od svoga, od tvog od, tvoj, od tvoj stanja. Tako da ovo recimo fiksno pravilo je neka sa svim dovoljno sasvim dovoljno da čovjek je al e, mnoge stvari mu budu inshallah uvjeri uvjeri jasnije. i zadnja je običaj e, e, se uzima u obzir odnosno alade muhakkama alade muhakkama da je običaj pravosnažan da je običaj pravosnažan kod ljudi odnosno da je pogotovo u trgovini pogotovo u trgovini da običaj među trgovcima igra jednu glavnih uloga ako su skladu se šavjeto ako su skladu se šavjeto naravno običaj nekad može biti van okvira šarijeta i onda u tom u toj situaciji se ne uzima u obzir. Ovo su ta druga, dakle manja fikska pravila. To su pravila koja potpadaju pod ova, pod ova pravila, kao što je, recimo, primjer za ovu vrstu. Nema nagrade osim za dijelo koje je popračeno nijetom. Ovo je izvedeno iz kojeg pravila? Iz prvog, znači, ima, iz prvog je pravila izvedeno, a to je prvo pravilo glasilo je el, umoru binakasidiha ili stvari se vrenuju prema namjerama ovo pravilo spada, dakle, pod pravilo djela se vrednju prema, prema namjerama. U čemu se ogleda značaj ovih šedvijetskih širjecki? pravila? Naime, šedvijetska pravila najlakši put dospoznaje propisa za pojedinačna pravna pitanja njihovo pamćenje. Šedvijetska pravila. Evo, teškoća za svom povlač u lakšanju. Sad ne moraš ti nekad ne znat kad i šta i razlog ovo, ali kad se sjetiš ovoga, sjetiš i ostali stvari, da bolest, nevrijeme, strah i tako dalje, može biti uzokom da se primjenji neka olakšnica. Nekad je teško da uči svako fiksko pravilo po na osobi, svako fiksko pitanje na pamet, ali nekad lahko, je lahko naučiti ova fikska pravila ovako. Dalje, poznanje općih pravila kod čovjeka razvija sposobnost da upoređuje različita ta pitanja. Veoma bitna stvar, Veoma bitna stvar da se kod čovjeka javi ta sposobnost da upoređuje između različitih pitanja. I na kraju izučavanje od ovih općih pravila pomaže i spoznaju ciljeva šrijeta. To je ono čemu smo učegovali. govorili. Jedan od ciljeva s kojim je šrijeta došao je bio je šta? Da se pribavi korist i otvanih šteta. Al mešerka tez libo tezir. Olakšica, jel teškoća zasobno povlače olakšanje. Tako isto znači za ono učinje što sam ti kazao, da jedan od ciljeva šrijeta da se primatni ljudima korist i ovo fiksko pravilo je ovdje izuzetno, izuzetno korisno. To je još što se tiče uvoda o fikskim pravilima. Inša Allah, mi ćemo odmah prijeći na jedno od ovih fikskih pravila i kada ćemo nešto o uvodu tog pravila, onda ćemo napraviti tako bog, ono bog da pauzu. A to je ovo prvo fiksku pravilo o kojem smo mi i govorili s prva sad, a to je da se dijela prosuđuju prema prema namjerama. Ovaj dio, otprilike je samo ponavljanje, obzirom da sam ja ovo uh, uh, napravio odvojeno, tako da inša ovo znamo. Ovo, ovo smo malo prije obradli i govorili. I možemo krenuti odmah sa ovim pravilom. Dakle, ovaj uvodni, uvodni dio. A to je da se dijela prosuđuju prema namjerama. Dokazi za ovu pravilu. Dakle, odakle nam ovo pravilu? Neko se može upitati, jel, dobro, je to od vas došlo nešto? Izmišljate. Gde je imao Koran, gde je imao ima sunetu ta pravila i tako dalje? Kažemo ima. Ima ova pravila u Koranu, sunetu, pola. Jel, evo ti, ovo su ti dokazi. A jedan glavni dokaza koji se koristi kao Uh, krunski dokaz za ovu stvar jeste riječ poslanika sallallahu alihi wasallam u hadisu od Omer ibn Khattaba poznatom hadisu uh, innamel amalu bin nijat zaista se djela vrednuju prema namirama da je poslanik sallallahu alihi wasallam jasno i precizno kazao da je djelo, ispravnost djela uslovljeno nijetom, ispravnosti nijeta išala u ovom, ovom izlaganju mi ćemo supravo koncentrati na ovu stvar, a to je nijet i sve stvari koje su vezane za nijet. A nijet je izuzetno bitan. Nijet je pola dijela. Samo tim ako čovjek nauči i ispozna pravila i propise vezano za nijet, neke stvari i će ćemo biti izuzetno olakšani. Nema dijela onaj ko nema nijeta, isto tako hadis. i Hadis nijet vjernika je jasniji i bolji od njegovog dijela, ovaj hadis je daif slab. Uh, Namjero sam stavio odreda od ovog hadisa daif slab, jer je ono bitno da čovjek zbog emaneta ilma i znanja, kad ljudima govori obraća se obraćaju se da im napomeni da je neka stvar slaba i daif a znači, nije pošteno i nije u redu i nije ispravno da neka čovjek dođe i da potkrepi svoj stav i mišljenje koje on zastupa dođeš i kažeš eh našao sam na tamo neki hadis evo ti nije u redu moraš ljudima kazati da je taj hadis slab da je taj hadis daif da bi inšala stvar bila bila eh, na svom mjestu eh šta znači da mu rubime bi me da se odnosno koja je jezička analiza jezička analiza ovog pravila. El umur, množina od riječi a znači stanje, stvari radnje, stvari itd. Vama emru, firavune, birašite. El makasid, množina od riječi maksad ili qast, znači namjera ili usmjerenje. Znači, stvari, stanja, događaji zavise od namjera i usmjerenja po kojima idu. Jezičko značenje pravila je da radnje postuprate namjeru. Inšalo, ovo je ovako manje više jasno. A ovo je dole prevod, prevod ovog pravila a glasi pravni poslovi se prosuđuju prema namjerama subjekata. Ovo je sa fikske strane prevod. Ovo nije prevod hadisa, nego je prevod, uh, uh, prevod uh, ovog fikskog pravila. Dakle, se pravni poslovi, odnosno ono što čovjek obavlja, djeluje i radi, oni se prosuđuju prema namjerama subjekata. Tvoja namjera određuje karakter tvome djelu. Ovo isto pravilo, znači je ekvivalent njegovog, nalaziš u rimskom pravu. I to glasi ovako, tvoja namjera određuje karakter tvome djelu i u drugim pravnim sistema ćeš na čistou ovu istu ovu istu ovu stvar. Da bi ovo stvar bila jasnija, možemo pomenuti neke primjere. A to je recimo primjer Insana koji evo nađe neku stvar, nađe neku stvar. Ako čovjek nađe neku stvar i pohrani je kod sebe sa niyetom i namjerom da je vrati njegov vlasniku, samo dok se on ne javi, onda se on smatra samo depoziterom, djel čovjeka kod koji je čuvarom kod koga se to nalazi. Mi ako smatra, ako on odluči da prisvoji stvar sebi, ima gri. Santin isto identično kad cvanak gledaš, on je ovu stvar uzao i pohranio kod sebe. Da bi mi odredili karakter njegovom djelu moramo znati njegovu namjeru, njegov niyet. Santin kaže nam ovdje niyet igra ključnu ulogu. Ako si uzeo telefon da ga pohraniš kod sebe, da bi se javio vlasnik da mu ga vratiš, ajde, nema nikakvog grije. Međutim čovjek uzme stvar i ostavi je kod sebe s namjerom da je sebi prisvoji, a sad ima grije. Ali vidiš ovdje da niyet određuje karakter, određuje karakter tvojm Djelo. Naravno, ovo se jasno očituje kod ubijstva. Kod dakle, da čovjek i, i drastična različita karzna u šarijatu za onoga ko s namjerom ili bez namjere ubije određenu osobu. Iako se nekad desi da čovjek, recimo, savo tom insan može da ubije namjerno i nenamjerno insan. I ono što određuje karakter jeste nijet njegov. Nijet ili njegova namjera. A shodno njegovoj namjer njegovom nijetu, razlikuje se i određenu sankcija koja će doći posle toga. Šta je nijet? Ne ova NV, a znači odluka ili namira se nešto uradi. Odluka ili namira se nešto radi i dolazi iz dolazi srca. Išljava o, o mjestu nijeta, ćemo godi poslije. Terminološka definicija uopćem tom značaju je podrazumljeno smjerenje srca prema što je svrst i sodnooprivljena korist otklanjena štete. Vidiš da se otklanjena štete i prvo koristi vrlo često spominje vrlo često spominje dakle u posebnom smislu označava namjeru iskazivanja čega pokornosti i približavanja Allahu činjenja nadređenog i sustezanjem od zabranjenog vidiš da se stvar uvijek vraća na to a to je da i pored toga što se kad se spominje njet mahom se govori o, o stvarno praktične prirode opet se sve vraća na obožavanje Allaha te baraqueuta obožanje Allaha bar Allah, i na da se približi čovjek Allahu i da bude Allahu upokojnost. Zato uvijek ovo imaju stvarno na umu. Da, iako mi govorimo o ovim krutim, fikskim stvarima, o ovim stvarima koji su možda nekad evako malo suhoparne i tako dalje, zna da se sve govori isključivo iz ovog razloga. Da bi aj ja ti spoznali da je namjera bitan, bitna stvar i da je, da je namjera u konačnici presudna za tvoje, tvoje djelo. Koja je svrha tog nijeta? Prvo, nijet pravi razliku među i badeta i adeta. Znači, razliku među običaja i, i, i obreda može da napravi nijet. nijet. Ibadet jeste sve ono što je Allah te barke naredio. Ibadet je sve ono što je Allah te barke naredio. zadovoljan od riječih i dijela javnih i tajnih. Pa recimo, za primjer, ove su stezanje od hrane. Su stezanje od hrane. Amaler. Su stezanje od hrane da čovjek smrša. S nijetom da čovjek smrša. Sustegne se od hrane. Ovdje nijet je bio šta? da bude komanekijen, znači to mu je bilo nijet. Da bude ljepši, skladniji, da je ljepši izgleda, i, tako, i Ima li nikakvu nagradu za ovo? Ali najbolje zna nijema, jel? Nije to, nije, nije povezano ni sa čim to i nema nikakvu nagradu. Dozorna je ta stvar, jel? Ako ne ugrožava negovo zdravlje, da uvijek krini tu dijetnost, se susteže od hrane i tako dalje u granicama nekim, jel? Da ne bude ne narušava svoje zdravlje, ali i su tu stvar. Istu tu stvar, može radi čovjek a da ima nagradu. Za to. Presudni faktor nijet. niyet. Znači niyet je razlučuje ova dva djela. Niyet je upravo napravio razliku. Da čovjek koji odluči da postoi inallaha te barka vetala, ima nagradu kada Allah ne pije i ne jede, recimo taj dan susteže se od hrane i pića i on sad ima nagradu. Ale niyet je napravio razliku između dvije osobe. Ona je prvi gladuje, ovaj drugi gladuje. Ali ovaj prvi nema nagradu, ovaj drugi ima. Nagledu. isto tako zboravak u meščet, boravak u meščet. Jel' čovjek može da bude odmara se, a može isto tako da bude etek klanje stoke, klanje stoke odnosno prirođene neka žrtve. Čovjek možda stoku naoko evo da se nađe, da proslavi nešto e, kao što radi recimo sad, evo to je taj vakat se približio kod nas ovde da ljudi e, slavila je prvi maj i da u povodu toga mahom se kolju i Uh, to je adet, njihov običaj, ne govorim o, o, o propisu uh, na toga obježanja, nego ti govorim da klanje te stoke, nije zaklano ima la, recimo, stoka, uh, nema nikakve nagrade, nema nijeta. Isti insan, može se desiti da zaklali, isto, jadice tako, da li zbog korbana, da li zbog akike, i da zbog toga ima ima nagradu kod Allah. Druga stvar jeste da nijet pravi razlik među dva i badeta. Da nijet pravi razlik među dva i badeta, a recimo da je tu Namaz, farz, nafila, poznata sva Inšala i isto tako kod posta da je nijet, da nijet, presudan, da nijet je presudan kod toga da napravi razliku i da razluči između farza i nafilej. Kakav je status nijeta u šarijetu i gdje je mjesto realizacije nijeta, vrijeme realizacije nijeta i još neka pitanja koja su vezana Inšala za nijet. Oto mići mogu vrta kuburda nakon kratke pausie Wallahu ta'ala ailem wa sallamu ala nabiyna wa lalihi wa sahbihi